До мене? Ти не з нами? Дівчина прошепотіла, що так, ох, моя ти надія, отже, про вечірку не забула. Ванда сиділа на віддалі, їй довелося махати руками через голови. Як вони там збиралися, як саме до Гацкевича, Богдана та Ванди приєднувалися неповним складом дикі абрикоси, я не бачу. Долучився, коли Ватага вже сиділа кромлехом на ліжках і допивала дві пляшки приморського портвейну. Пали переважно хлопці, за винятком Марата, такого ж тверезого організму, як і я. Галахова, котра сиділа поруч Гацкевича, запитала мене, чому я без Лілі. Вона пішла до себе. В поясниці каже, хтось штовхає вагони, наче буфер об буфер. Бідкалося, що нікому на ніч розтерти. Але витримка до зва під час гастроли мені вдавалася протязі різних років недаремно. І я однеї наважився тихенько утекти до вас. Жарт. А взагалі-то Лілю запрошувала пані Мусійчук, президентша фестивалю, не знаю. Може, й погодилися та поїхала у кафе «Оболонь», де годуть рокери і пікардійська терція. Бачиш, вони думають, що конкурсний етап – це лише для нас, і на фестивалі трохи не в пошані. Хоча стосовно того, хто більше шанується, треба розуміти, що таке відкриття фестиваля і його великі гості, і що таке власний конкурс. Ванда на моїй гітарі виконувала переграш бітлів. Десь як на третій раз повторила ту ж саму помилку, я забрав інструмент і виправив. «Не ображайся, але ти що, граєш лише на мінорних та мажорних тризвуках? Не в змозі додати секст або септ?» Ванда цю мелодію не брала мізинцем. «Я ще її погано знаю. Тому й звучить твій гітарний супровід досить плоско. І не тренький отак, де лише можна. Побійся Бога». На мене осудливо глянув Гацкевич. «Втім, є сильне відчуття ритму. Вумничка». А взагалі-то добре. За весь день ми вперше узялися до інструменту. В поїзді, бо все зачохлене і струни спущені, щоб не було небезпеки, що поведеться гриф. Це скрипалям лілі до лампочки, бо возять свою віоліну у жорсткому футлярі. Дикі абрикоси сиділи зараз тут, оскільки на фестивалі ми були перші, з ким вони познайомилися. Андрій мовчав і слухав. Марат біля галки, по черзі теж щось бренькаючи на гітарі Гацкевича. У розмові передвівшитий. «То чого ви не взяли плану?» – зацікавилася Ванда. «А для чого? Мені хлопці могли б дати вдома. Не хочу». «Хіба ти не планокур? «Було. Заганжибасив так, що знайомі мінти мусили тягнути додому ледве живого. Кинули у ванну, я лежу, а мені здається, що під мною провалються пекельні ляди. Очі не бачить. Хапався за ту балю до вечора. Старий не відходив, а після того, як рубануло мого товаришка, покинув». Сиділи гуртом у підвалі, обпилися чиєї сивухи, ну і давай потягнемо. Ньома сів і не рухається, з рота піна, а він белькоче. Ди -ди -ди -ди -ди -ди. Замовкне і знову, і отак дві години. Ми йому по морді, пульсу немає, хтось навіть хотів за швидкою бігти, а він усе дидидиди. -ди -ди -ди. Коли нарешті очуняв, виявилося, що хотів просто сказати «дай закурити». І Богдан під гітару видав «ні стало ще ніц, хоч могло ще стац». У Польщі де був? Під Олштином. А де це? Мазури. Возив з собою штунду і гарував у колишньому колгоспному маєтку, у фермера. Монтував навіз для техніки. Там класний мототрек. Ванда О, значить, ти у Варшаві не був? Чому ж не бував? Минулого року на Євростадіоні, це такий базар, перепродував лахи. Поряд грузинів, молдаван, китайців, фотоапаратів. Удень крупний опт, а з другої до сьомої ранку дрібний. Переважно польське, рідше, китайське. «То як Варшава? Як Київ? Велика висока ігромістка? Ага, пригадую, напоїла мене біля Палацу культури китайці». Поки дійшов до триповерхового Макдональдса через проспект поліцаї. Довелося от третього дня і до одинадцятої вечора сидіти у камері з бомжом та наркоманом. Бомж дві години волував, срать хочу, а наркоман все доколупувався дайці тілі хвона". Поліз на поліцаїв, то заміж штрафу грошей було мало, дали 20 резинових кийочків і добре, що не вислали. Мельдунок був непрострочений. Потім я з тими поліцаями розпивав мого рич. А бомж виявився білорусам. Це правда. З сябрів туди їдуть одні льоліки. стовбичить на біржах, але їх мало хто наймає. Пішли анекдоти. Ванда сміялися і гадала усім на картах. Першим кинув жереб я. На гадальницю і цим себе здивував блюзнити проти маленької ванди? Богдан вчинив простіше, сказавши їй знову прямо в очі. «Ану, давай на тебе!» «Так не можна. Загадану особу треба тримати у таємниці. Ти, гадай, все одно ж на тебе!» Яна все ще поруч. З балкону йшов продув, і я приніс їй ковдру. Допоміг закутати плечі. Заварював каву, доливав компанійський портвейн, який з пластмасового стаканчика цідила по краплині. Безмитушні, коли не дивилися за кип'ятильником, витирав на холодильнику розлиту гущу, запитав, чи не заважає те, що постійну димлю, десь поряд, певно, франківчанки по-дівочому доспівували народних пісень. Ванда скінчила розклад Богданового задуму і повідомила: нічого не вийде. Хоча мені перед тим зрізало куди ліпше. Збуваючи, що цілий день пас Яна очима, зараз думав про те, що у такої краси не може не бути бойфренда, адже до хлопців з інших номерів ставляться, наче вони їй усі осоружні. А ще пригадалося зауваження головуючого під час жеребкування. Ні, ця врода мусить мати торбу залицяльників. Хіба я сліпий? Тому, коли зібралася ватага, а вона, наче за звичкою дляючись, прийшла останньою і підсіла до мене на журнальний столик перед балконом, захотілося озирнути навкруг і порівняти, чому саме я.